Evo, da krenemo od tog perioda, budući da smo prošli put govorili o samom toku hijđri. Šta se dešava kada poslanik Muhammed, Alihi Selam dolazi u Medinu? Bismillah, sallallahu ala sejidina Muhammedin, ala alihi wa sahbihi džmajine, nakon zahvala Allahu džavešanu i donošenja salavata i selama našega našeg posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi salam, Želim da iskarim svoje zadovoljstvo što zaista mogu govoriti o ovoj temi i o časnom čestnome poslaniku, sallallahu alaihi ve i Evo da kažemo da je prvo što je poslanik, ali i salamu radio, prije nego što je došao, dakle, do centra Medine, prvo je uradio džamiju, to znamo, Kubavu i prema tome iz tog razloga jasno se vidi da ono što je u slamu vrlo značajno ono što je, kohezijoni element, ono što spaja ljude, ono što ljudima na neki način daje mogućnost da se okupljaju, jesu upravo te institucije poput džamija. Mi danas imamo neke druge institucije, naravno, preko koji se možemo okupljati, ali u to vrijeme bar je najveća i najbolja komunikacija bila upravo preko džamije i zbog toga je poslanik Aliselam prvo što je uradio dolaskom u Medinu, iako su ljudi stigli dakle, iz različiti dijelova meke i okoline, iako su ljudi stigli bez ikakvih novčanih strestava, tovo sve su im idelo poklonici oduzeli. Iako su sada i ensarije koji su i primili bili poprućno na neki način, nećemo reći ugrožene, ali su bili na neki način, jel tako o, o, omogući nam je da pomognu drugima time i da možda svoj neki taj materijalni fond, fond smanje bez obzira na to poslanik Ali selam povrat toga što su im trebali pomoći tu svojim braću muhadžire, on traži od svih njih da grade džamije. Iz toga jasno razumijemo da je džamija centar, uvijek bila i treba da bude. Gdje god se zapustilo to, kako bi reklo, centralno mjesto džamije i njina uloga došlo je do raskola među muslimanima i mi to vidimo u raznim dijelima svijeta. Kad god je džamija postala marginalna i kad se marginalizirala, vidimo da su muslimani, bez obzira u kojem dijelu svijeta, na neki način marginalizirani u odnosu na druge ljude. Kad god je džamija postala centar zbivanja, centar upljanja, centar razmišljanja, centar promišljanja, centar na neki način analiziranja i strateški neki predviđenja koje muslimani imaju, oni su uvijek uspijevali. To se pokazalo u ovome primjeru Muhammeda al-is-Selama sa ovom prvom generacijom muslimana koji su dakle bili praktično protjerani, istjerani, koji su jednostavno napustili svoje domove i neko bi smatrao te ljude kao što je kod nas bilo za vrijeme rata da se raspujemo, počitamo tunjaluku. Vedite, ovdje je bila sasvim neka druga situacija. Kod Ali Isalama nije bilo racipanje Bošnjaka kao što je kod nas na svim dijelama svijeta. I onda nismo nigdje ništa i nigdje ništa, ne možemo puno... Bog postići. Ono je samo dobro kao daje da možemo djelovati na različnim dijelima svijeta i da možemo prezentirati i emanirati Allahu vjeru gdje go dođemo. Međutim, ono da bi postigli neki pravi uspje, onda ta zajednica mora se okupi na jednom mjestu, jer ukoliko nema nukleusa koji će se razviti i tu na neki način jačati, onda nećemo moći ni dalje djelovati kako treba. Od tuda je, naravno, poslanik Ali Salaam po naređenju Allaha Đelašanu, dakle, izabrao, odnosno dobio zadatak da odje u Medinu tadašnji Jesrib, i da tamo one ljude, sve snage, kvalitet koji je on imao i kvantitet koji je nosio u njemu, da na jedno mjesto stavi i da tu na neki način razvije to prvo jezgo Islama. izbog toga imamo taj uspjeh koji ćemo imati u ovoj prvoj generaciji muslimana, inače su jedni otišli u Tajif, jedni, ne znam, prema Šamu, drugi prema Damasku, treći prema nekom četvrtom mjestu, vidjeli bi da ne bi imali uopće taj uspjeh, niti bi ga mogli Klopčanstvareti, dakle za realizaciju uspja treba da bude ideja koja je jaka, koja je čvrsta, zatim treba i da budu faktori koji mogu to da omoguće, a to se ovdje već postavilo kao što vidite u mom primjeru poslanika Muhameda alihisalama i zato želim da istaknem ovo dakle da je prvo bila gradnja džamije koja je tu ideju držati jer pet puta ljudi se sabiru pet puta praktično imaju raport pre svojim liderom, pre svojim vođom, pre svojim imamom, zatim on vidi ko nedostaje, a ono što je najvažnije za zadnje džamije jeste da džamija gradi ljude i samo izgradnja džamije kod nas je obično misli da, da da džamija gradi kada bude izgrađena ne džamija gradi dok nije izgrađena i ovdje se vidi da, da je poslanik ali selam sa svojim ashabima u stvari izgradjivao i sebe i njih zajedno kod izgradnje džamije Jer samo njegovo učestvovanje u izgradnji džamije već je onaj pokazalo svim ljudima, pa čak i Sarijama koji ga nisu dovoljno poznavali kao recimo mohađiri koji su bili sa njim u Meki, pokazalo je njegovu kvalitet, pokazalo njegovu žrtvu, jer se je pokazalo da on nije od onih koji se izvlači ili koji drugima To hoću da kažem. Evo kada je u pitanju Hidžara, dakle, za nije napustio. Da. Meku koji je toliko volio samim tim pouka nama danas kako treba ovaj naši ljudi koji su na vlasti evo drugo, gradi džamiju gradi zajedno sa njima sa svojim sahabima gradi učestvuje naravno. u gradnji džamije dakle ne izvlači se da tako kažem naravno e to je to je bitno istaknuti ovdje i to je jedna od poruka hidži koji mi moramo uvjet na neki način pokušati osvjetljavati jer ovde se radi o tome dakle da je među zadnjim izašao je samostalno zreti ali u da bi na neki način zavarao protivnika da je izađe, Ona, a sve ostale su ranije otišene prije njega. To znači da on bio, ako treba da bude žrtva, on je bio najveća žrtva. Zatim, ako treba na neki način se materijalno žrtvoje, on se najviše materijalno žrtvoje. Kod nas je obrnuto. Kod nas oni koji imaju vlast, koji imaju čast, koji imaju neke pozicije, oni su najbogati oni najviše imaju. I prvi naberu. Naravno, i prvi odu tamo kada kada na ne, ne neki način bude što bi se reklo kritično i tako dalje. Ovde jasno se pokazuje i zato je njegova misija uspjela, jer misija može uspjeti jedino ako lideri koji predvode narod, oni koji, koji na neki način obješnjavaju, govore ukoliko bude njihova riječ usklađena sa njihovim djelima, njihova djela prema njihovoj riječi, to bi rekao Ahmetli Mustafa Basuladžić i ne bi ni 14 kaže dana ova misija opstala da Mohamed a.s. nije imao jasnu harmoniju između riječi i dijela, između teorije i prakse. I to je na neki način e, najbolji e, ključ Uvoga uspija koji su muslimani imali prva generacija muslimana i prema tome i za nas je ključ glavni ovdje sigurno kada bi neko od lidera, naših bez obzira bilo vjerski ili politički lidera bio na tom jednom takvom stadiju, nivou kao što bi bio poslanik ali i se vam takve svijesti da on bude uvijek u hizmetu e, narodu da uvijek bude za narod, da uvijek žrtvuje se za narod na neki način, najmu ume Allaha, ali za, na, za narod koga on predstavlja vidjeli bi kakav uspijet bio u bilo kojoj državi, bilo kojem narodu bilo kojoj zajednic